Порівняйте українське «чарувати», «замовляти над чарою води», «ворожити» чи «робити живу воду». Магія плодючості полів була тісно пов'язана з магією плодючості людей, тому у складі глини, з якої ліпилися фігурки рожениць, було змішане зерно пшениці або мука. Символом засіяного поля вважають квадрат або ромб розділений Христом на чотири частини, в кожній з яких зображена крапка, що символізує зерно. Такі ж зображення іноді малювалися на животі жіночої статуетки, що означало вагітність. Як вважає Борис Рибаков, три польські статуетки юних матерей були, по всій віроєтності, одним із ранніх пришецельниць християнської Богородіці. Цікавий обряд, що пояснює трипільський квадрат, записали білоруські етнографи. Перед будівництвом хати малювали квадрат. Ділили його ще на чотири квадрати. Батько йшов на чотири поля, які оточували це місце з чотирьох боків. З кожного поля брав камінь, клав його на голову і так ніс, щоб покласти на кожну чверть квадрата. Отже, на місці майбутньої хати – утворювався трипільський квадрат. Підтвердження думки, що квадрат був символом поля, є також сам спосіб оранки та боронування. Поле орали в двох напрямках – туди і назад. А боронували в поперек, тобто навхрест. Одним із найпоширеніших знаків на трипільській кераміці є орнаментальний мотив змії – Змії обвивають груди богині-матері, зображується на посуді в статуєтках рожаниць. Такі малюнки називають трипільськими спіралями, хвилями або меандром. У багатьох народів існував культ вужа як охоронця сім'ї, дому. Отже, це був охоронець всього найціннішого носій добра, миру і злагоди. На скульптурах роженець він – оберіг живота, що виношує плід. Вуж також пов'язаний з культом води, вологи, дощу, а отже плодючості землі. Слов'яни мали два зміїних свята. 25 березня за старим стилем – поява зміїв. І 14 березня за старим стилем – їх відхід під землю. Вважалося, що, з'явившись навесні, змії допомагають хліборобам, беруть участь у сільськогосподарських роботах. Цікаве повір'я в запису Миколи Маркевича про те, що змія, котра протягом літа когось укусила, буде покарана, її не пустять у вирій, і вона буде змушена мерзнути на морозі. Другим значенням Трипільської спіралі можна вважати вічність життя. Безперервний біг Сонця – спіраль, зображена навколо посудини, не має ні початку, ні кінця. Ідея руху Сонця по небу виразно простежується в тих спіралях, де на закрутах зображені сонячні знаки, кола з хрестами посередині, причому напрямок такої спіралі знизу вгору, зліва направо, як і напрямок ходу Сонця заслуговує на увагу і дослідження знаку Хреста, який в сучасному християнстві цілком переосмислений. Первісно Хрест був знаком життя. Вертикаль – чоловіче, батьківське начало, горизонталь – жіноче, материнське. Їхнє поєднання утворювало третю силу – синівську, сам Хрест. Христом також позначалося сонце, небесний вогонь, світло. Цей знак відомий з прадавніх часів у багатьох народів світу. В Європі, Індії, Єгипті. Різновидом звичайного Христа є так званий Арійський, Орійський хрест або свастика. Подібним знаком користувалися фашисти уже в ХХ столітті в Німеччині, тому після 1945 року на дослідження арійського христа наклали табу як на фашистську символіку.